Втората идея – Учителят за Бога. Казва, аз мога да имам страдания всякакви, но не мога да се съмнявам, че Бог е любов. Бог не се нуждае от правоверни и кривоверни, но от хора, които носят Неговата любов който не познава Бога, не може да мисли правилно. В света съществува само един принцип – Бог. Вън от Бога няма друга сила, няма друг принцип. Ще видиш Бога в любовта, която проявяваш. Познаването на Бога там е преобразяването на човека. Бог работи, а не ние, проводниците. Не се стремете към съвършенството, защото ще се разрушите. Съвършенството е затворена врата. Никой не може да влезе там. Там е само Бог. Целта на живота е единство с Бога, а не съвършенство. Извън Бога, нито човека, нито дявола имат покой. Който люби Бога, изгубва всичките си човешки разбирания. Любов към Бога, това е смисълът на живота. Ако вървиш по своята воля, Бог не се занимава с тебе. Без Бога и богатството, и знанието, и силата, нямат смисъл. Човек, който не е проявил своята любов към Бога, той не може да прояви своята любов към никого. Като влезеш в любовта, ще намериш Бога. Като излезеш от любовта, ще намериш хората. По някой път вие турете преграда между вас и Бога. Тогава и Бог който е толкова силен, не може да ви помогне. Дето учителя е казал, не можеш да належ вода в затворено шеше. Не можеш да помогнеш на такъв човек. Там съветите са на празни. Е, без Бога, любов между хората не може да има. Тия хора, Бог ги създаде като едно условие за тебе, а не като цел. Те са врата да се развиваш, а не някаква цел. Цел в света е само Бог. Трябва да станете едно с Бога, а не да работите за своето благо на Земята. Значи да работи за своето благо на Земята е погрешна цел. Който иска да отиде при Бога, трябва да се освободи от човешките работи. Някой иска да си посвети живота на Бога, а още имат човешки земни желания. Няма как да бъдеш пред. Започнете ли една работа без Бога, никакъв успех не очаквайте. Тогава и успеха е провал. Да се обърнеш към Бога, значи да се обърнеш от човешката любов към Божествената любов. Днес всички хора търсят някакво разрешение на живота. Никакво човешко разрешение на въпросите не може да помогне.